Ja, jag är en av många medlemmar i Svenska kyrkan. Min hemförsamling är Uppsala domkyrkoförsamling. Men mm. jag lever mobilt och har då min kyrkotjänst i Svenska kyrkan i Lund. Där jag är kommunikationsansvarig. Välkommen, tack. Och den här gången så utgår vårt samtal från första söndagen efter tretton dagen. Och temat är Jesu dop. Och här kommer denna söndags evangelietext som är hämtad från Markus evangeliet kapitel 1 vers 9 till 11 vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döpte sig jordan av Johannes när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. och en röst hördes från himlen du är min älskade son du är min utvalde ja Martin men rätt så koncis evangelietext vi har idag. Vad tycker du vi ska börja? Ja, alltså det, det är ju en av de kortaste versionerna mm. när det gäller beskrivningen av Jesu dop. Mm. Det finns inte med den här, det här om att Johannes då försöker backa och inte vill, han vill inte utföra det här dopet för han är inte ens värdig att knyta upp skosnörerna mm. på den här grabben som kommer då. Mm. Som han ju ändå känner. De är ju släkt faktiskt. Mm. Men det där hoppar Marcus över. Och vi brukar ju säga att Markus är den tidigaste av evangelisterna, eller hur? Yeah. Det här är det första som människor berättar för varandra. Mm. En sak som vi skulle kunna börja i det är ju det här med att att det du nu läste är från början en text eller en berättelse som människor delar med varandra mm. i i gemenskap. Ja. Det är ju varje gudstjänst egentligen en påminnelse om att guds ord är någonting som vi delar tillsammans mm. inte någonting som man sitter och bläddrar i på och kan man i första hand. Men då tycker jag det är spännande för det du egentligen började med innan mm. <laughs> för i delandet för du säger du lyfter fram saker som inte står med i texten. Mm. Och jag tänker i många sammanhang när man pratar om någonting så vet man om att man kan utelämna en del saker för att kunskapen och vetskapen om det finns där ändå. Mm. Mm. Tycker du att den är för koncis i dagens sammanhang Har människor alltså den här kunskapen om att Johannes inte ens var värdig att knyta mm. Jesus gosnöre, att han hade bara på den känslan eller saknas där. förstår du lite grann ja, min tanke ja, ja. jo men jag tror att det, det där är ju någonting som eh, varje predikant har som en utmaning i sin, sina egna förberedelser, hur mm. hon eller han ska, ska fundera över vad är det jag vill eh, lyfta fram mm. jag tror ju att, att för många som firar gudstjänst idag och det är ju människor i alla åldrar jag träffar ju på, jag är ju själv så gammal att jag får bo på äldreboende om jag vill. 55 plus, då får man, ja, då får man söka till sen ja. i alla fall. Men så alltså att jag, jag tar miste på människor i min egen ålder och äldre. Att de har varit eh, kristna hela sitt liv, så är det ju inte. Utan väldigt många människor har ju eh, som är medelålders och äldre har ju blivit troende i vuxen ålder. Ja. Och då är det ju många som saknar den här, det här sammanhanget. Mm. Bibeln berättelse är inte levande. Nej. Och behöver kanske kompletteras och förklara, ja, alltså förklaras ja. också. Ja. Ja, för jag tycker det, liksom, det har ju blivit en. Alltså, det, det, är ju, det, är ju, det tillhör ju liksom vår samtid idag. På något sätt att när man på något sätt pratar mm. om en, en, en bibeltext, eller om man mm. predikar över en bibeltext, ja. så måste den historiska kontexten och, och saker och ting som inte finns med förklaras för att man ska kunna liksom på något sätt gå in i den lite snabbare. Och, och samtidigt var det ju förstås så, föreställer jag mig, att i den unga kyrkan så hade man ju inte något sammanhang. Nej. Du har ju den här berättelsen från apostlagärningarna när, när Apollon kommer och han har han är då från Alexandria mm. va? Han, är ju, han är ju afrikan, mm, yeah. eller han har bott i Afrika i alla yeah. fall. E och, och, och, så, och då har han predikat Johannesdopet. Mm. För han visste inte om något annat. Nej. Så att, att Jesu dop, dop, det är inte känt bland människor. Inte ens bland dem som då samlas till någon slags kristen gemenskap. Vi, vi, ska, vi behöver inte känna oss underlägsna. Eller människor idag behöver inte känna sig underlägsna. De första troende, för de hade inte koll. Nej. Och, och det måste alltså ha förekommit en rad olika dop. Som man då skulle hålla ordning på vilket som var vilket. Mm. Mm. När vi i vår tid så starkt betonar att dopet är ett. Och vi har så många kyrkor, större delen av kristenheten. Den erkänner ju samma dop. Ja, men, så är det ju. men så har det ju inte varit. Nej, det är sant. Hur vi tolkar liksom, mm. alltså enheten i dopet. Alltså vilken väg den har. Om det ska vara barn mm. eller om det ska vara vuxen. Mm. Eller... Vilket som, det spelar ingen roll. Ja, eller om, om tron ska komma först och, och ja. dopet sen då. Eh, eller om det ska finnas en... en, en Någon slags erkännande om sin brustenhet innan. Ja. Ja. Men varken Johannes eller, eller, eller Jesus betonar ju det. Nej. Och allra minst det är Jesu dop som är vårt dop, som är vår kyrkas dop. Det, det är ju helt villkorslöst. Mm. Eh, och därför är det ju... Det är klart att det är besvärande i vår tid när, när man sätter upp hinder. Mm för dopet då ja. och då finns inte, och så dopet blir bara också en slags slutpunkt i sämsta fall mm. när det skulle kunna vara en början mm. det är spännande nåden alltså mm. är ju liksom en ny start mm. eh, också ett avslut alltså man tänker hela pendeln som är ju, alltså påskpendeln kommer ju alltid igen på något sätt ja. från liv till döendet, döden och uppståndelsen mm. på något sätt Jo, och just i den här texten, i den här händelsen, som, som alla evangelierna berättar om– –så är det också så påtagligt att det är starten på någonting men det är också början på en död. Mm. Verkligen. Mm. Alltså det, eh, De två männen som möts där, mm. båda ska dö. Ja. Och egentligen, inom, ja, inom bara några år, den ena före den andra– eh, –Johannes mycket snart, egentligen. Mm. Alltså, inte ens, han är ju säker på vad han är med om, mm. för sen kommer ju berättelsen senare när, när Johannes har blivit fängslad ja. och han skickar sina lärjungar han har fortfarande några omkring sig och sen går till Jesus och kolla, kolla med honom igen, ja. är du den som ska komma, är du den som, mm. som Gud har sent han borde väl ha vetat om eh, Jesus hade låtit Johannes blivit döpt av honom istället, mm. som han ville från mm. början mm. Tror du det här? gjort att honom är säker. Ja, kortsiktigt. Ja, Absolut. Ja, ja. Och det är det där som är frästelsen. att När vi lever också i vår egen tid med att vi vill ha snabb utväxling på en insats. Det är klart att det är också kyrkans stora frästelse. Mm. Att hon gör saker och äh, agerar. Och där står ju den som har ett ämbete i kyrkan i en särskild frästelse. Ja. Det har du också i den här texten. Vem är det som prästen identifierar sig med? Mm. Och det skulle jag verkligen vilja varna för, åtminstone den söndagen när det här är en predik och text. Ja. Att gå inte upp i predikstolen eller den dig inte i ambon och tänka att du är Jesus. <går> eh, för det är ju en slags. Ah, alltså här är det ju, han avskils ju här. Ja. Ja, verkligen. Eh, så att man skulle kunna säga att det är en slags vigning. Mm. Men om det är någon att jämföra sig med, då är det ju vägröjaren. Mm. Då är det ju Johannes i så ja, fall. Ja. Och då ska man veta att tiden är kort. Tiden är kort, ja. ja. Mycket kort. Så hamnar man på ett fart. Ja. Och så tror jag också det är viktigt. Jag känner ju själv igen mig, alltså, både som människa och som, som präst. Och som allt var jag än bär, både i hjärtat och, och med mig själv. Det här med att man har en föreställning om hur det ska vara. Även om det kommer något stort nytt emot den. Och det blir så svårt när det tar en annan vändning, just det här med typ att nej, mm. alltså du ska döpa mig istället, ber Jesus. Ja. Det går inte riktigt ihop med världsordningens mönster om han nu är den utvalda Messias. Att våga låta eh, det stora komma mot den med det lilla, i det lilla på något sätt. I det enkla. Det stora finns i det enkla. Och det är det som är det mästerliga hos Jesus, mm. att, han, att han står emot hela tiden. Och då är det ju, det här kommer ju dopet och sen ska han ha sin pröv och tid efter det. Han är en som förebild i det att han står emot de korta, enkla mm. lösningarna. Ja. Och samtidigt så finns det en sån enkelhet och avskalat i allt detta, vad det är att vara människa. Mm. Det är inte så att, att jag menar inte det att, att Jesus på något sätt krånglar till det för människor. Nej. Utan det blir tydligt. Ja. Mm. Men det ja, är inte det. lättköpt. Nej. Tittar vi på Bibeln så är det ju liksom Jesus födelse och lite grann om, om kort om hans uppväxt mm. och sen kommer detta som startskottet för sen kommer liksom berättelserna om Jesus också som, som sann Gud. Mm. Det vi vill säga att han, han, han, han är sann Gud genom alla hans under och alla möten och allting som sker. Mm. Så det är ju också startskottet för att han är mycket, mycket mer mm. än människa. Har du, har du tänkt något på det? Jo, men alltså, det är klart att, att hela den scenen, det här med att, att, att det hörs en röst att detta är min utvald min enda son. Mm. Och sen så anden som finns med hela treenheten där. Mm. Så att det är ju väldigt svårt därför blir det ju väldigt svårt att, att tala om sig själv som, som kristen om jag inte förhåller mig till treenheten eftersom den, den här texten som, som vi nu liksom kretsar mm. kring mm. Den, är, den är så viktig så att alla evangelisterna har med den. Har med den ja. ja. Mm. Och, och Markus han går ju direkt på, alltså, han, mm. har ju ingen, han har ju inte många rader innan här, vi, mm. det, det, vi är ju liksom i första kapitlet. Mm. Och sen medan då, journalisten Lukas, då, han är ju mer grundlig. Men han har ju också samma formulering, den som vi hade i Julans nu med mm. eh, det vid den tiden. tiden. Mm. Och han är nogad liksom med, med, mm. med att sätta tiden. Ja. Men, men Markus han har det här också. Och sen är det ju ett, där ett symbolspråk då som vi har kvar i konsten och vi accepterar det. Men det här med and, anden är ju knepigt. Jag gillar ju det här som finns i den ortodoxa traditionen att att anden och visheten att där finns det något slags släktskap och mm. att man kan ha det i så traditionen så finns det en, en, en sofia. Men däremot så säger jag väldigt förtjust i treenigheten det är jag. Mm. Mm. Den tycker jag öppnar upp. Mm. För jag får också den här jag får den här känslan när jag alltså alltid läser just då om, om tillfället där att det blir lite grann alltså Jesus på förklaringsberget för mm. mig alltså den här Förnimmelsen av helheten, det där att när, när plötsligt när himmel och jord möts i ett, bara den här, den här känslan som man har som människa, bland annat att man jag har allting nu, mm. och sen bara så ja. tappar man det igen. Mm. Den där förnimmelsen mm. av liksom helheten, bara för en millisekund. Och, och där har du liksom på förklaringsbältet där underbara då, att de vill stanna kvar i det. att ja. de här lärjungarna. Ja. Och låt oss bygga de här hudbena och. Ja. och, och och då är det Jesus bara, nej men nu kavla upp ärmarna, nu knallar mm. vi ner och så fortsätter vi att mm. göra ett arbete. Mm. Och där tycker jag också att man, man gör tydligt, ja precis, man gör tydligt också med Johannes döpare, för man, man tänker så här typ att om han upplevde allt detta, varför har inte han stannat kvar i det då? Varför har han tvungen till liksom att försäkra sig återigen mm. om, om att Jesus var messias? Mm. Men jag tänker, det där är ju liksom vårt Allmänmänskliga tvivel Och våra funderingar ja. Och våra alltså. Men det kan hända att den här scenen inte är så central När den väl sker Nej. Alltså det skulle kunna vara så Att den mer påminner det, det är ett myller av människor där mm. i floden mm. och, och De köar Och han står där och döper och döper Och döper. och döper, så plötsligt då så höjer han blicken Nu kanske jag ser någon film som jag har sett Vad vet jag mm. men Och så tittar han in i i den mannens ögon mm. och, då så, och så vill han backa ja. och då är det säkert att människor runt omkring har sett det nej. de är kanske fullt upptagna med att torka håret eller mm. eh, leta efter sin masse eller vad, vad vet jag och då påminner den scenen föreställer jag mig om, om när Josef och Maria kommer med barnet till templet ja. där är det ett myller av liv och det är ingen mm. som har koll på Simeon och Hanna nej men för de två mm. så är detta det största som har hänt. hänt ja. Så syn som har väntat på det här hela livet, han, han stämmer upp i sin lovsång. Va? Mm. Och Hanna som också har varit där i templet, hon bor där. Mm. Hon har inget annat, det är hennes liv. Va? Hon är en riktig kyrktant. Mm. Mm. Och det, det är bara de fem människorna där, mm. barnet och de fyra vuxna. Mm. Och så för dem är det stort, ja. men alla andra runt omkring de har inte sett det överhuvudtaget. Ja. Och det skulle kunna ha varit så vid Jordan också. Och det skulle kunna ha varit så många gånger som du sa, det, det lilla och det mm. stora att det är också det som vänder på allting. Ja. Sen har vi förstås scener som vi förstår att, att många människor samtidigt har ögonen fästa på Jesus. Så har det varit. Men, men sen i kyrkans historia är det också så att att det är ju inte, inte ens bland de stora helgonen Så agerar de ju Alltid i folksamling mm. Eller på arena mm. de, de är inte så storstilade Som Kent och så Nej, nej, nej Utan här är det två, två unga, relativt unga män Jag tänkte på det liksom vad, Om man ska sätta in dem i ålder mm. Om den här scenen hade hänt nu va? Eh, Då är det så att, att Jesus han är född eh, 1986, tre år före murens fall ja. eh, sex år innan Facebook ja. kom eh, så att alltså, han, han är en, en modern människa mm. han, han, och, och Johannes är några år äldre mm. så att han, han vet möjligtvis lite mer om vad det är att vara människa då i Aha. tiden då, men, men alltså det, det är två unga vuxna ja. Ja, vad, vad Johannes har ägnat sig åt liksom innan han han börjar som sin profetgärning, det, det vet vi inte mycket om, men, men traditionen talar om att, att Jesus ändå lever med sin familj, han lär sig sitt yrke mm. det är väl det mm. Troligast att han har varit med sin farsa liksom, och de har kuskat runt på olika byggjobb mm. jag tror mer på det än att de har stått hemma i någon verkstad och hyvlat stolar och båd, nej jag tror att de var mycket mer ute, det är det som har gjort att han har träffat folk också ja och så mer och mer har han fått slita och dra för pappa orkar inte mer. Mm. Men dopet i sig själv. Mm. Vårt ihop idag. Ja, det skulle gärna få större betydelse. Mm. Då är det oerhört viktigt att det är, att det är kyrkan som bär dopet. Vi har ju i, I Svenska kyrkan har vi ju en relativt ny ordning. Vi har bara haft den i, i 20 år. Mm. När, när vi som föregicks, 96 tas ett beslut om att dopet på ett tydligare sätt, det är ju inte så att det inte har varit grunden för ett medlemskap innan. Utan det var ju normalfallet. Men tiderna förändrades och sen blev det en diskussion kring det. Att det var många som var medlemmar utan att de var döpta. Mm. Men det var ju inte tänkt så från början, utan det bridde så. Mm. Och sen så fick man då en teologisk diskussion och en, en mycket en fråga om vad dopet var, vad kyrkan var och... Och sådär mm. Under början på 90-talet Och sen ja. kommer det här beslutet Men vi är fortfarande unga med det ja, Och det är. därför är det mycket som är oklart mm. Mycket har lagts alldeles för mycket På den enskilde Och det stör mig väldigt mycket Hur då? Jo alltså att man, man vänder sig till den enskilde Och avkräver den besked mm. eh, Och även till Till de föräldrar då Som får barn då så, så, så här, så här, Hur ska ni ha det? Hur ska ni ha det? Mm. Ungefär mm. Eh, Och vi har det i, i, i vår kyrkas ordning att, att om det då finns med, Unga medlemmar Som inte döptas Då ska kyrkoherden Ta kontakt med dem Och det uppfattar man ofta som att skicka ett brev Och det ska man skicka Till en ung vuxen människa På väg att bli myndig mm. och, och så ställs det som ett villkor Fast mm. det är då helt fel va? Mm. Och, det, och då märker jag ju att Så många som har uppdrag i kyrkan, präster också, har inte klart för sig vår, Varken så att de kan redovisa en dopsyn som står i, i vår kyrkas tradition som evangelisk röttersk kyrka, eller de kan inte kyrkans ordning. Utan man har inget koll. Mm. Och, då, då, och för mig hänger det liksom ihop. Va? Mm. att För om du särar på det som är ordning och reda, och mm. det som är vision och, och tro, mm då blir det, det blir dåligt yeah. <laughs> för då finns risken att att du börjar tro på reglerna ja. Nej, men, och, och det jag saknar va, det är kopplingen mellan dopet och kyrkan mm. och då talar jag om den, den kyrka som, som trosbekännelsen talar yeah. och då är det inte ett specifikt samfund utan det är den, den allomfattande mm. kyrkan och det är därför sakramenten måste vara kopplad till det och vi skulle väl kunna klara av det i den evangelisk-lutherska traditionen när vi då bara har två sakrament. Mm. Fixa det. Mm. Ja. Och förstå att varken dopet eller nattvarden är något annat än gemenskapshandlingar. Vi ska ju inte sitta och vattenbjuta oss isole liksom isolerade på kammaren. Nej. Vi ska inte heller fira eh, knapra bröd och, och, och sörpla vin mm. för oss själva, utan det gör vi tillsammans. Mm. Jag tycker det är så fantastiskt det här med att både dopet och nattvarden alltså de sakrament som vår kyrka har visar tydligt det här att hur viktigt det är alltså just en relation som säger men att vara bunden till mm. att vara bunden till för är mm. vi inte bundna till varandra i relation allt det vi, vi rör oss i så lever vi inte. kan vi inte leva fullt ut på något sätt och oftast tror jag tycker jag att det är många som förknippar det här med att vara bunden av och det måste liksom tydliggöras i detta tycker jag att bunden till behöver vi för att vi klarar oss inte annars som, som, som människor, som levande kännande varelser Nej, och det fantastiska är ju då i en tid där, där många ropar på vem man ska, återigen vem, vem håller du dig till och, och mm. så, mm. Där, där apostelgärningarna berättar ju om det också mm. hur, hur människor liksom vill kolla av med varandra Vems, vem slager du med och så ja. Så är den befrielse som ligger i kristen tro, så ser jag det. Det är ju att för mig finns det bara en herre. Mm. Det finns bara en som härskar inna, en härskar över mig. Mm. Mm. Och det är Jesus själv. Ingen mm. annan är värd det namnet. Nej. Och det är klart att om jag lever utifrån det, då mm. kommer jag i konflikt med de människor som vill bossa med mig. Mm. Så är det ju. Det är därför den kristna människor kommer i konflikt mm. det är när, när de inte de accepterar inte att bli styrda och ställda med mm. Därför här tycker jag det blir spännande också för att just det här med konflikten eh, mellan kristna människor mm. handlar ju mycket på något sätt också om, om tolkning av den här gudsbilden mm. då vad finns gudsbilden i detta stycke? Ja, det, visst är det både detta att det är det omvända upp- och ner vända världen att, att den som borde vara utföra dopet är den som blir döpt ja. som, som faller på knä där i vattnet eh, för det tror jag också den, om vi ska se den bilden framför oss så är det det är, gan, det är inte så djupt där de mm. står i strandkanten mm. och då faller han på knä precis som vi har sett som i de stora dopgravarna eh, jag var i Neapel Mm. I, i fjol här uh, och, och, och i den äldsta uh, dopgrav som finns och det är ju, de kan ha haft 30-40 centimeter vatten där, inte mer mm. och vuxna människor har knäfallit där mm. och böjt sitt huvud och fått vatten över sig mm. böja sig att bli på det sättet då som du säger man är, blir slags beroende mm. men det är i den triangeln, den treenigheten då, yeah. i den relationen så det är väl den starkaste bilden, att det är relation. Mm. Eh, och det är ju ytterst komplicerat förstås. Ja, visst det det. Jag visste det där, Men så tänk också just att eh, vi, på något sätt så är vi ju nästan alla enade också mm. om den sanna gudsbilden. Och den sanna gudsbilden är ju bara en bild egentligen. Och det är det här barnet från mm. Betlehem som mm. står där på knä. Ja. som vuxen. Mm. Det är den bilden Gud har gett av sig själv till oss om vi ska prata mm. om en fysisk bild nu liksom, ja. också med egenskaper mm. och med eh, någon form av etik Absolut Så, som... och, och då kan man tänka sig att när den vuxna människan går ner på knä mm. då och hon tittar rakt fram, då ser hon in i ett annat barns ögon ja. och ser barnet i sig själv mm. Det Jesus gör också när han ska tala är ju att han sätter sig ner det står ju på flera ställen mm. Och det är ju också så att han kommer på ögonhöjd Med den som är kort mm. Eller den som inte orkar stå mm. eh, Och han är inte beroende av att Att bli sedd Nej. Utan vill du höra honom Vill du se honom då får du komma nära mm. Mm. Han, Helt kroppsligt gör han så mycket I sitt eget liv Och det du påminner om igen då mm. Den jul som vi har firat va ja. Att bli detta barn ja. eh, Och det finns ingen plan B Nej. det är också den här texten en påminnelse om om, om Johannes hade nekat mm. då hade det inte funnits någon annan som hade kunnat gå in i hans ställe då hade inte Jesus blivit döpt nej. Då, och, och alltså som jag förstår det så har Gud redan tidigare i historien prövat en plan B och den ger han upp efter Noah det är ingen idé och därför är allting så oerhört avgörande det finns ingen plan B för dig och mig heller nej utan antingen så tillhör vi Jesus eller inte. För det där skulle många reagera på. Alltså antingen tillhör du Jesus eller inte. Det, det är digitalt mm. helt enkelt. Mm. Det, man kan inte tillhöra Jesus lite. Man kan inte vara. <laughs> alltså, man kan inte vara så här, man kan inte vara en Jesus light anhängare Nej, och därför kan ingen heller. Du kan inte döma en annan människa säga att hon är, hon är bara lite Kristen. Och jag är mer kristen, eller så. Alltså, du kan inte vara lite levande. Mm. Eller lite död. Mm. Den digitala tanken om att vara Jesus-anhängare. Glouin, som är min stora husgud. Mm. Marshall McLouin, som var ju en litterat kanadensisk litteraturprofessor- som ägnade mycket av sin tid åt att fundera kring hur mänsklig kommunikation fungerar. Mm. Han talar ju om kommunikation som, som kan vara mer eller mindre komplex- om kall eller varm, beroende på vilken kanal man använder- men han talar om ljus som ren kommunikation som är det ursprungliga. Och det är klart att han tänker på skapelsens morgon. Därför att ljuset kommer till och med före solen och månen. Och i det ljuset är världens ljus. Och det är ju så har de, de gamla kyrkomödrarna och kyrkofäderna lärt oss. Och det har vi att förvalta. Att Jesus, sonen i skap finns i skapelsens morgon mm. och därför tycker jag det är så häftigt att många bilder som finns från medeltiden i gotiken och så, då när man ser Gud som går omkring och skapar på sina sju dagar så ser det ut som Jesus det är ju någon mening med det När du läste texten hemma mm. innan vi träffades Hur hör du Johannes? Hur hör du Jesus? Hur pratar de är det två kusiner som har hängt ihop långt sen långt tillbaka så de känner varandra? Är det något, Alltså Finns det någonting liksom, är Jesus skarp för att liksom, få Johannes till att liksom, dit han vill, att han ska själv bli döpt av Johannes? Hur mm. samtalar de? Hur, hur? Det är bra. Det är bra, ah. bra, bra, bra fråga. Alltså, eh, även om det finns någonstans i texten alltså att, eh, ett avstånd så är det mer, tror jag, i, i uppdraget att de har varit ifrån varandra. Det är ett lågmält samtal. Återigen, jag, jag är, luta mer åt den här scenen där det är, ett, det är ett sår och ett myller av liv runt omkring. Ja. Och sen kommer de två där. Mm. Eh, så att det är ju ingen som höjer rösten eller så. Nej. Eh, utan man måste ha, det måste ha varit någon mycket nära. Mm. Troligen då någon av Johannes lärjungar ja. som noterar. Ja. Liksom det som är kärnan i det där samtalet då. Mm. och då är det då försöker Johannes att göra sig mindre mm. men det lyckas han inte med och ändå står det ju allting klart efteråt den som är utvald ja. som är messias det är Jesus själv, men det behöver inte han visa, inte heller det av egen kraft utan det kommer till honom mm. Jag tyckte det var väldigt fint det du sa vi ska inte bara läsa berättelserna för varandra. Vi ska berätta berättelser för varandra. Nu får du chans att berätta den här berättelsen på tre ord. Ja, då, det som är kärnan i det, det är på knä i en ström för att bli upprättad. Jag, Jonas Persson och Martin Garle. Vi tackar alla er som har lyssnat och önskar er en skön vecka. Tack och hej!